لقد so, uh, ڈالی بانشیوی، زین تم پال راگی، چه آغا چی تلپوس کی باہی ترینستان، تو انستان تو تلپوس پاچی بیساگی، لگا دا جبا جی کب در سشیدن، تلپس، ما ی تلپس و بیل، آغا چی تلپوس کی راگی پزر یا سو کو انستان، کبرا بانی بونشتی، دا پزر یا بانی ترین تلپوس کی، على التنسوج لا توجه لان يدخل او السببيه ماي تلفظ او هغه سي تلفظ فيه داغي په ذریعہ سره غذایی ته مدد پرسو کو انسان بیا د بیلوی چېستان په کې سوځي څه تاسو د هغه تعذیت سره ماي تلفظو دا زميري ټولې لازمي نو که تاسو راته کومه تعذیت راځي چې هغه په ذریعہ نه وای ماي تلفظو به دین انسان څنګه دا د باپ معنا او اچاګه ربایا تلفظ علیه الانسان پای تلفظ علیه الانسان چې انسان خپل هغه باندې کولی د انسان خپل هغه باندې کولی انسان چې وک کولی دا ریچې تلفظ ویلې شارح چې څوکی دا لفظ د لفظ بطاری ته کلمه کې مرتبه د جنسیت لري دا لفظ د لفظ بطاری ته کلمه کې مرتبه د شال لري چې تاسو شیدې جنس او تاسو جنس راځي د بارد شمول جنس راځي د بارد شمول از ما بخبر کوئی دیکھینجیم چین سخازی لباردو شمول کداج کمدنو بولو افرادو دسشی شامیدشی نزی شمول لبارا تعمیمات بکارو سبکارو تعمیمات مشاره تعمیمات کی هر تعمیم در با یو یو اعتراض سبکونگا لکه کدا به شانتی اول سوال چې تا عارف د لفظ وکړو ما یې تلفظ به انسان انسان کیږي به کوی ستر تاریخ د لفظ نه ستر تاریخ د لفظ نه لاغینه چې کمندنو خارج شو ضمیر مستتر خارج شو ضمیر مستتر لکه په ازرب کې ضمیر څه مساء الخير. ولدي دوم زربه کې زربه کې زميشت دي. مساء او په دې باندې په دې باندې ځواب یې. نه خوځي. لاند لاوا ممو د خپل دې کوم د تصفيه یوه د ریس خاص مخه. نو има چې دومره لاند لګوري. وسلطوش وی. جوابو کو حقیقتا عاقبه مند. که تشریده لګه لگا پپله کای هم به دتا لغزه حقيقي چاته وي او لغزه حكمي چاته وي نو کده په خپل لاند تهشريبي مونږ په واستو مرو وایو چې د تعميل د وجنا زميري مستقر په کیسه شو داخلي زميري مستقر کلمزه حقيقي نه ده او لغزه سره حكمي دي اوسو نمبر 2 واه انسان دي تلفظ کوي نوخه د افادي او د استفادي لپاره کوي په کده د لپاره کوي چې چالو تور فائد ورکم یاد چانو سواب فائدوام نو داکی کوم موضوع باندې هغه لفظ په مستعمل باندې او موضوع باندې د ستار تاریخ د لفظنا مکمل شوه خارج شو ما ته لفظوب الانسان دی او لفظ شو لکتس شو سخس شو د مخلوق د ذرف شو د دې څه دی فائده او ستار تاریخ لنو ور دی زکر چه انسان طلب خسکی نخو فائده استفاده لکه او فائده استفاده با موضوع کیه با محمل جواب موضوع انکانه موضوع انکانه او محمل او محمل انکانه او موضوع او محمل یکتری یعنی که بیماناوی کبا ماناوی صحیح نکانا که بیماناوی او کبا ماناوی اخلو پی خوزه جنس تکانا منگه پلال شاملو بیابرو رو باسو موزیع لیمانان و مبردن دن دیس روگاوی اترسکو درین سوالو تیتا تاریف دلفظو کو بمای تلفظو به الانسان تران وانسان چی تلفظ کی منگوی یا افاده لگی یا استفاده لگی او افاده و استفاده په کی کی بمفرده لگی افاده و افاده و افاده ایسی طورت دیجی ایپاداوی سے بادا و مرکب کی گی پو مفردت لگی زکر خلق ہوئی که استعمال تے مفرداتو که خلام دارابو که مخدوط خلق دارسی صالبت پسو جواب مفردن کانا او مرکبا مفردی و قصوی جیس ایک دریت آمیواتو وجو غریبت اکی کتن او حکم لا یو دے محملن کناو موظن گرم تام مفردن کناو نور روان وی دی یو ک تفصیل کی حقیقتن او حکم لفظ حقیقی چاتو او لفظ حکمی چاتو لغز حقیقی تعریف څه کا لغز حقیقی دی توې لري چې د مقولې د حرف نوي نه ا چې د مقولې د صوت نوي د قبېلې د صوت نوي یو څه او زه کړی شی وی د دې په مقابله کې حرف لږ زه پکې څه کومه او زم چې دې هر څه هر پر څه او هر پر هر پر دا حقيقي لفظ دی لفظ هکې یادوي چې د مقولې د ستوت دی او نو الله پر سړي پوهه شوی او جاري کیږي احکام د لفظ تک هم اسناد نیهی واکه کې حل حال و کیږي خبرونه ټولې صحیح وایي مګو کې لفظ یادوي چاری کیی پاگوانے احکام در احکام دے لفظی آت کی احکام بیسی کی چاری کیی یعنی بترکیب کی مسلملہ این سشی واقع شی مسلملہ این سشی واقع شی ذولحال سشی واقع شی اوچھے ذولحال واقع کی گنا لبزنی چھا مسلملہ ہی واقع کی گنا لبزنی نی وای ایک وای ایک سکتو لبزنی انا مصلي واسه کی لغت لفظ دی تاسو نه همزه دی هر څژې مینه دی لغت څه دی نا هغه په تر کې څه واقعیا احکام نچا جاري کیږي الحمدلله پر خوشبياني دته لکه زوی ما لا کا تاسو د مزاج نه مخالفو کو تلکفونه ذکرسته تبوک اوڅه زه ژ بیاوې زېماتې وروم صرف او صرف تاسو ته راځي کوله څه دتا نیوخه راولله بس لغز حقیقيو پیژن او لغز حقوقیو پیژن اوس راځه موږ دلته دا وایي چې دا زميري مستطر منوي چې دې او دلته منوي موږ چې په یاد کېوي مستطر دا لغز حقیقي نه ده یو او مداوا چې چلا لبز حکمی دی یو دعوه تلوی ده او بل دعوه ایجابی ده دعوه تلوی ده چلا لبز حقیقی ده خیسوان صدیر دلیل از اکا لبز حقیقی ها غوی شایده ما قولی ده حرف نوی ذا مقوليد الصوت ثاني او ذا كدا يشوي ديلا فرق اودي ذا في ندي ذا حرف حقيقي ذا لفظ حقيقي يلا دل ذا ضمير مستتر ذا ضمير منوي لما يذا مقوليد حرف او ذا صوت او تشلي بيد مقوليد حرف او ذا صوت او لفظ حقيقي دن لفظ حقیقی و دیدید پاہو شوید دیدید پاہو شو بوری و لفظ کا ذید و ضرابہ تا تعریف بالمثال لے والحکمی کل تا ذید مثال لے سمچو ضرابہ مثال لپیل تی زیدن ضرابہ و زیدن کی کیرام حکایی زیدن ضرابہ او کيرات د فیډلاند دی و فیزیدن زرابا او فیزیدون زرابا کړي زرابا کې زمير مستطر ادارې په سالې استاري او از اس در دې کې زمير مستطر اوس اچھا دا وایا د ویره فارا چې دا لفظ حقیقی نه ده طالب د حقیقی ولي چې از ليسه من مقوله الحرف والصوت اصله دا انده زمو خپلې حرف او د صوتنا بالکل زمو خپلې دا, دا حرف مې او انو دا سوال سوال حرف په دشه بدی او انو صوت زمو خپلې دا, دا حرف او د صوتنا <تصفيق> دا سوالو معنی شي کراجه لفظ دني شي څه <تصفيق> دي شي معنی معنی شي د ټوت لفظ جواب ولم یذل له لفظ معنی خو اړتیا غوړې په اړه سوچ وکړئ لکه زېدو وځوې د پاره د حیوانات په ماحظ خلک وک وځوې د پاره د پیدا کولو تر بوځه وځوې د پاره د په کولو نو د معنا هغه چې راګي د پاره څه لفظ او د دې د پاره لفظ نه له وځوې ول مې وځاله سوال کوله دا موږ نو وایو چې زېدون زاربا زاربا کې ضمیر مستتر دی د تعبیر د کیګې په کی واسطه تعبیر د په از درک ذمیر موثر د تثبیت کیږي په تاسو دا دا الله په غوړه واز شه نه والکانو یو ورو مړ تاسو په لوکوون د کړه دا څه وینا له غوړه واز شه نه جواب وانما عبروا عنه باستیاره لفظ المنفصل له منا فی هو وانتو هو په ضمیر کوم یو دی ہوا کم ضمیر دی ضمیر مرفو او انتا ہم ضمیر مرفو سے او سرابا کچھ پٹتے اگر ضمیر مرفو من پتل پٹتے ہاں تازو ضمیروں نوائی هوای مرقوم په تواکه سره متصلو بیا وای متصل په تواکه سره باندې بارې دوه په تاسو متصل توکه څو کومو په سیلو مون په سیل کې چې سب کو سطر شي ایمان او څا قران او اجازه د قران ورکړه څه کوتي څه سمته کومو زره به زمين مستطر شي اپر اپو انا شوئی دی آل سیمونو معنی حقا دنو زربا کچه کمشے پت او معنی حقا دا باس و دانا چه ہوا پکی پت ته دیو جانا داس اپنوی چه زربا کی زمین پت ته چه ہوا ده دانوی زربا کی زمین چه تابیر تکی گی پو ہوا سا ایدرب کی زمین چه تابیر تکی گی پو ہوا سا عین نیانتا ننے اپو انا شوئی بسوئ واینما عمرو ور تعبیر کړه دېنه پسوالیو ټولې استعار سوال جوړولول دي مونږ لږ د پوی د پاره یو د غرا کی زمیرو همغه طالب شو کووله بازار با کې څنګه زمیر دې مخوهه وتوی زبر سرګاراو کوم داوا بارابانه نه کوي دا به و چې تعبیر دقیق پتا سره چې مخ خپل حیثیت پهنا خرابه ما به کله درنه نه کای لاره دې مخ خپل حیثیت په خراب باندې ان تخپل حیثیت په خراب باندې ته مونږ ور مستقبل بيډانګي ها خپل ګړدانونه پوټالجه درځونو سواليبه ستي ارځونو داتیو سره وایې چې تا اړتیکي په تاسو سره وي موغه ته شهيده طاجي سيټه نه فرغه زده او اين ما تابیر کړې چې تاسو ځلته له بدل ټکو جنډا په فلک کړې دا دي څنګه ده دوی درځو درځو وداندبا تاسو ځانته دلته راځي وای نه ما عبور وای چې ستاره تل ځي پوهالو وختوله دلته پاتره دلته له دې ځې به راځي من نحوه هو وحل تا واجه واجه لفظ حقيقي تعريف تصادقه نشوش ذكا لما قولي در حرقه در شانه صوتنا نشوش در لفظ حقيقي مع نومه نشوش در لفظ ولوزشنه نده در لفظ حقمي سلح قد دوما لما ایجابی دا وا دا زميري منوي زميري مصططر دا لفظې فوکري دا لفظ سره وکړه ایجاريكي جي په دې باندې احکام د لفظ او چې بچا باندې جاریچي احکام د لفظ نه لفظ لفظ جاریچي لفظ فوکري شه لفظې فوکري هغه پر کام دې جاریچي نه د احکام د او جاريږي چې پدې باندې جاري کړې دي دې نه هاتو پدې باندې چې کمندونو احکام نه لفظه لکه فایل واکه کې دل نه وي بلکې د زراعهکه د زرافت سره د زراعهکه زمېږه راغې سره فایل نه ای صرف چې زمېږه راغې سره فایل نه یو ذربو کې زمېږه راغې سره نه نه نه په دې په دلاله م졸و سره زوريبه کې خبره پوسه کوي په فایل واه کېږي نو فایل کېږي واځره ولې احکام له پکانه لفظه حکم ما صلی الله لا حقيقتا حقيقتا شکر دې ته دت کې شي نه اخلاص کوي او اوسرا شاه فری تامې ممنکلیدو تو تامې ممنکلیدو حقيقتا حکم ما محملن کانو مفردن کانو نورن کبر ریشو کانا وسلورن سوال راغی دا جواب بهی کچھ سات ديتی باران ګوری کنا ماشاءالله سبحان الله توزه غنځای کې دغه قله یع کړی څه وایي زکه له کله کېبله ته په کومه سواله کومه مونږ ډیرو په خدای یې کېږي دکته وایي د پرهندګانو چې تاسو پرې دوا کو سرت ماندی یا له زما ری طالب سړی په دوا کې پیدا وایي دې په دوه وروستیو کار کې دی دې په پلوه وي به دې دوا نکې په خپلې په خپلې دوا یا کې نیسته دا ته بوتلاندی علاوه چې څنګه په دوا کې دی په باندې کارو کلا کلا کوي هغه د او 16 منټه دوا ورو ورو کول ان د نفس په حال اړیکی تعلق برابرولو کې د الله تعالی د تواجه کومه برخه د اوره په بنشې کې ده دغه بابا اولانای او لوک ته الله سره راغله ده آدم علي سلام او ورانه ده واکر پتا لکه ا ادم مې رب کی کلمات ربنا ظلمنا ذنب کلمات چې آدم علي سلام چاته وایي دي الله ته وایي شیطان په دواک حاصل محصول ټول په دې لګیل دي ها به شي که دی حاصل محصول ټول په دې لګیل دي چې دا کمزوري کله زور اور ډول څه کوي زيره چې تا وی چې ما ته لفظوبې لفظ هاغريچ په غو باندې انسان څه خوځي؟ څه لفظه؟ یو وې نو دا چې کوم دنو دا دا تاریخ ورغه مزکور لا او محضوف لا ورو چې کوم په عبارت څه شوی؟ از پرې له اوات ال وات علی القريه التي كنا فيها نو کلی نتبوڅي وَسْأَلْ أَهْلَ رِكَا وَسْأَلْ آهْلَ القرية تیره گنا وَسْأَلْهُمْ عن القرية التى كانت حاضرة البحث تاب خوصو قادرین تقلی باراکی تقلی زر تقلی تقلی والو باراکی تسوگا تبوز آهل سلے حضر نو دقیبان اخوط تلافوز نکی تا محضوب تینا سشو محضوب تیسو شو خانه شو الجواب بعون الملك الواحد من كل تام قل رب قل رب تعال سمعت تلفظ به الانسان عامله ان كل الاحيان متقيب بعض الاحيان في في كل الاحيان توفي بعض الافراد كهر وقت انت تلفظ كي كلكلكي په دې محذوب باندې کار وخت کېږي نو کله کله کوي کیږي په دې دغه اهل محذوبته وي واس ال و دي دا ویلا نه او کار وخت یې پندای نو کله کله کوي او پندای چې یا الهان د الهان چتا څو کونی وسته په خدای په الہان وګصه دې او سعادت طالبو کو قرآن غره جدا مقدر ودل زده روانه ام چتا څې پودرتی کو بل پاڼه کې سره غلې پورا مجد سورې کړه سورې کړه چې تبل پاڼه کې سره غلې دې الہان راغله دې وی چندن فلل را مقدر روانه دې وروودي نه نن ټکفي بعضه لحيان نوي نو په ټول احيان نوي او معضوب حقی خ اووب حقیې ل دی دی حقیې دی دا حمی نه دی نه دی ح نه د دا حقی دیې د طلب انسانو ټیپله ځکه کله کله انسان لپس کې په بعض اوالو کا بل او پظم تعامین چې تا دا, دا وره دی دا تامین و راوي چالا محذوب لرا بحث په جوازي سره زکه حث په جوازي کله کله سره سكي راو باشي ور نه راګه ته کم دنو حث په وجوبي لرا چه کم محذوب په بحث په وجوبي سره وجوبي سره هغه لدا تعريف ور ما راڅښت ديږي هغه ور محذوب په حث په وجوبي سره هغه لدا تعريف ور لکه مړه چې لکه روکی کنه اوره پیدا کړي وچې په مرګ مور یغه بیا دنیا ته واپس راځي چې د دې ټولو خلکو لپاره بیا راځي دا بعضو پاس او جوبي سره ته خود سره په اړه تلپوس او په جوبي هغه مازو سي په اوجوبر اوجوبر نه راغله وای نه حد من مشرکینه ته راځه جواب قامې مفاهیم ما تلپوز به انسان عام نه کا هغه به نو هی وی او که به شخصي هی ایا تلاپوز به لسان سره؟ ها هغه بشخصی هی او کبه نوع هی به شخصی دي پاره پر پله تلاپوز شي او شي به نوع هی دغه به شاندي په بل سوي شي تلاپوز لکوینا هدون من المشرکین استجارک استجارک دلته و ان لا ني استجارک سره هغهسته کنا پاغي تلاپوز نگی لکه مازوب ته بحثي وجوبي خدای پشاندي او ول تلوظ کیږي ځکه قانون دا دی چې کوم ځای کې حق وجودي وي نو هغه ځای کې صدما صد خامخایي په خامخایي صدما صد هاي مقامي ګره او کپاغي باندې نو په ځای مقامي خصوص تلوظ لهانه قد تلوظ به انسان په بعضو احيان او الله تعالی داخله د اضافې په او یاره چې پغم تامیم سوکوسم پغم څوک نا پغم تامیم سوال تاسو چې مای سالافوز افغانستان د تللفوز فایل سوکو ستارت دی د تللفوز سوکو انسان تاسو ته تللفوز وکړي انسان هغه کلمات نه خارې شو چې کوم باندې تللفوز سوکې الله دې کلمات د الله دې خارې شو کلمات دا فرشتو دیسو شو خارج او کلمات دی د دی جندات دیسو شو خارج شو حالان کی دا غیب کلمات دوانیم انتاش تکی تنب تسکی انتان بے که کلمات دیچاری نال ناری پورا مجید دیچار کلمات نال او انتان بے سکی و دیو پورا مجید که دا فرشتو کلمات هم نا کلشی هی او یا تاسو آئی چه لکا وارشتو خبری آغا شکلن رو ناقل شوی دی شیننا فی جنت لنا رحمل نبا لعالی و حسین و حسین صبرمان دا پارشتو دا غزل ویلی دا اکم دا غزل ویلی قول قولی دا خلاقی سمی اقول ملائکتو قرامجد کی نیراند اللہ و یا مرشد روم جمیان سمی اقول ملائکتی آئی آولئی کنکانو یا مد آلو سبحانکتو لین امدن اس کالو ګل مالک جعفر حال تو دوه کې مې څه زو څه دا کلي <ملاقي> ماته چات مالای په کونه دي دي دي اوس ان په ځانه د لناره ملي لبان لي علي حسین او حسن ولله پرښتو خدای پرښتو تاسو ښاړئ او ښیرئ تاسو واځي ګپې خلي ان په ځانه د لناره او دا قسم چې ګنده نه بس نه قارون جوړ شي کې چې تاسو خوا او فارشتو جناتو جناتو كلماتو بانه ميكسان سكي صلافو سكي تایده کانا انا مصطمانا فروم من الدین فقالو نسمینا قرآن عجبان یا دیل رسیف آمون نابیل تایده کنیشتی یا کعومان عجیبو دا یا اللہ یا منو جاقلو کنیشتی اما اللہ بجولد کلمات ای نه نه نه نه. کوم به ټلوفس په. پام ما ته ټلوفس په دې ست. مثلا زه له زکه کوم خبر خبر خبر خبر خبر. خو څنګه چې کان له زکه خبر خبر خبر. حکا قبر په مکان سفر. ځد سرځمې کې ګلانه دي هغه bari واره یزې دې واره نه پاتې ده دا پداسې څه د الله په ساتي الله دې په صحت سيټي ته 25 یو ته نو یو څه په تالې مو ترقه ورمه له و پروژه یما کی تیان است ځای په کتاب وکاسام نکدا ښه په ورکو چې ځان له کنټرول څخه ولا کډاتې زموږ شي نه هغه د کلمې څه نه جواب خامې موږ ما تلفظ و دې تاسو نه بل فعلې کې بل خو بل فعل یې کوي نو په خپل کلماتو باندې بل فعل څه کوي تلفظ او دا الله د پرشوغه چې وته را نه قل شنو طاقت په کې تلفظ څه کوي نه تو درا دا قل چې طاقت لري چا خلک په کلماتو الله تعالی داخله کوي کلماتو الله تعالی دا اخر قبیلین دي چې الله پوس کې انسان الله پوس کې څه انسان واه دا القياس او د و دوال دا دې کمونو د په دوه هغه د په یو باندې چې په سلام په دې انسان کې دا چې وخت پکار دی دا څو وخت ته پکار دی چې دې سره کمونو دواله اربا خارج شي دواله اربا شي خارج دواله اربا څه ته وي او خارجي له دوله ضرورت دی دواله اربا وي سته دواله اربا دې ګر کړی وقوت حقوق منصوبې کارات دا کتابونه چې کوم نوښ ټکلي دا نوښنې دا قوت څنګه دی باندې تلپوستې ما تلپوست مې تا نوښ ټګا نه تلپوست خپلې دا کته نوښ ټک او ځلې مان نه پردې دې کنه نه باندې له وزشوي دې کنه نو صوب نو صوب دا غړډي او غنډي دي چې د فارې چې کمنونو په لاره باندې د لارې د علاماتو لپاره یا د مصافت تر رفتار چې کمنور وځي وي لیکل به ني لیکل نه چې 75 کیلومتر 78 کیلومتر را نا او وګو تیسکړې په دې ښه وځکړې په دا, دا, دا شانتي چې دا او هغه د دامن سکلار ده دا وځه دا سکلار ده یا دا یو شیو دا کړی cidadraši کوم رسې شي راشي په دا و فرصت کې درې فرصت خلار شي دا شی زونه د ګټه شمارو بلاروانې په خپل صفونه شمارو یا سمندر کې چې کومو سې زونه لټکړي دا pa da cidadی باندې ځا کوم دینه په لدی بلکی کې کېږي شفاب شي په بیا باندې نو کې را دي لټکړي برجای برجای واهلی چې د دې بیا باندې د دې برجلو څلته په یابان په د بورجونا او په پاکستان کې شته عربو ته ورسو خټ دا عقد دا د لفظ دی عربایي کې اوکو ته کوم مستقل شمیره ده دو بودو بانی دا الانامل دو مستقیل علم دو دو مند شاپول شیق رحمه اللہ و او اس بیو کتاب اوندکل اشده خیر و کامل بی اخذ الانامل بیو خود الانامل یو کتاب دور کتاب دو خیر و کامل دا چې دیگه نا کې دا شیر آرائی دا سی دا دی که دا دست هزار پوری شمیره دا دو هزار پوری دو دا دست هزار پوری شددگی ندای یوز با شددگی صو با نوی واغستو با شددگی با دغیده امیان سره دیر ماهران دخل ابي تو سره سره دیر سو با چی پوسوره شددگی کرباس شددگی دی ویل شددگی کرتیدات دی ویل زمنگه په حدیثو کی رادی چې نبی رسول الله صلی سلام علیه وسلم چې کمنو په تشهود کې عقد به 50 نبی رسول الله په 50 عقد دوړ په اشاره اوپر وا اشاره بالصواب دا 50 کاقدره ښه دازی کې په دې نه به بارک една د ڈیزل دازی دازی کله دا په دا دا غوډه او دا په ڈیزل مبارکه دا د 50 څخه چې دازی ورو او تاسو په پیسہ اقاده بیا او زه ویګې ګرانه او دا دوي چې اشاره چي خداه موټر رو باندې ډرایوینګ کړه سړینه ته پوسه کړي چې ډرایوینګ لسن درکې هرڅا ته بوه وي دا وخت کې په موټر رو باندې اشاره دا چې جوړه کړی ځتی تا واسي بریکر دې خبر وانه پوسه کړه چې دا چې جوړه کړی او واړې دې جوړی دا واسي دا په جدي د را روانه اپا ایک کٹ دے دا سشیرے دا سپتال لے اپا اپا اپا نوانے بوئی کی گئی کنا سراو سپینہ پٹ دا اپا کمدرین وشیجو کڑے دا سشیرہ دا سشیرہ دا دیوین لکی لی نی اور دین شارعون پند لگی اپا ای جوڑکڑی اپا سادر یو لب سرکڑی وڑکو رب رشکی کسی لے دار مصبوب وندہ مارکاز دے یہ جنی ہوئے بیمان ہوئے بیندی ریس کی مینکر پولهوله اشاره جوړ کړی 10 10 شه جوړ کړی هغه نه سده زاینې کې دغه اگې خطرناک جوړه ده ولا کار دې نکړي خبرونه پوښتنه دې تاسو اشاره ده ورته یې معنی لپاره څه شي وا دې شي ولا کړه غوسته ما ته لږ په دې معنی د پاره وښي او ما په سره په دې ځان د کلیمه د تاریخ تک مو باسې قوم له کوم ځای کم کوم ځای نه شي مو زلمانن کې داخله ده په ما تعلق وزبینسان کې داخلي دا په ما تعلق وزبینسان کې سره څه دي داخلي دي نو بل کې څه څه درته جواب کې اخراج دموکرات ښه به جواب کید شه دا د سره وصلې دي دې وسلطه یې جته نشته و د جوازه الارباب وغیر خطوط ولعقود ص وال شارار خیر دداخلتنسیي هغه د سره به تعریب د قمتې س شي داخل نه دي پهله حاج ته لاقې د یوکې جوه دونیې ضرورت چې کم نهنو یو قیر ته چې یړې جوه چې وي باېدي لره نه معقالت بس په